milé poslucháčky a poslucháči od vysielacej techniky a mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Azucha, ktorý aj toto pondelkové popoludne či už podvečer, lebo zmenil sa nám čas, tak za chvíľu budeme mať tmu. Vás bude sprevádzať relácie o vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií. na školská revolúcia, alebo kontrarevolúciách, to môžem tak nazvať. No s potitulom má relácie drukerové deformy sú odhlasované v Národnej rade Slovenskej republiky, ale čo ideme robiť? No možno podobná otázka, ako si kladol v roku 1903 Vladimír Ilič Lenin ten tiež nevedel čo robiť, keď mal 4% proletariatu a podpreboval nadpolovičnú väčšinu a to ešte boli rozbití v rôznych tých odborových organizáciách, ale o tomto nie je dnešná téma. Kvor, ako predstavím druhého hostia, tak nechám Danku Zemanovú, aby pozdravila našich poslucháčov. Pekné popoludine všetkým poslucháčom, tým, ktorí nám fandia i tým, ktorí nám nefandia, ale myslím si, že deti sú naša budúcnosť. A nemali by nás rozdielovať politické názory, ale vzťah k deťom, k vzdelávaniu a k budúcnosti. Takže krásne popoludne všetkým. Ďakujem veľmi pekne. V sobotných dialogoch bol pán Blanár a pán Krupa a riešili otázku nejakého unitárneho, čiže jednotného času pre celú Európsku úniu. A Danka pozorne počúvaj, neviem, či si počúvala alebo pozerala tú reláciu, lebo aj na 24. ju vysielajú, ale asi v sobotu máš iný program, ako niekde zabíjať čas na poludne s politickými reláciami, takže toto je dôležité, pretože Španieli vyšli s návrhom, že mal by sa zjednotiť čas, ty skôr sa na to pozri z toho hľadiska, ako to vlastne táto zmena času vplýva na tie malé deti, najmä v prečkovskom veku. S týmto začneme, aby kým sa pripoji Janko, aby sme využili čas. Zo soboty na nedelu si pospíme o hodinu dlhšie. Európa prechádza z letného na zimný čas. Španielsko navrhuje zrušiť ich striedanie a to už od roku 2026. Pán minister, podporí Slovensko túto iniciatívu? Ktorý čas by sa mal vybrať ako ten trvalý? Zimný alebo Viete, letný? Viete, tá tu už bola v roku 2018, kedy dokonca do roku 2019 sa mal rozhodnúť, ale bolo to ponechané na európske krajiny, to znamená, že ak si každá krajina vyberia ja to neviem, predsať, to bolo obrovský chaos, jedni si vyberú letný čas, druhý zimný, my podporíme dohodu určite, ak tá dohoda bude. Pre mňa osobne, ak by som ja mal povedať, tak by to mal byť ten originálny čas, to je ten, ktorý teraz budeme mať, nie ten letný, ale my sme pripravení podporiť tú dohodu, lebo... Ako sú blízko tej 84% dohode? ľudí už tedy v, 4 v 8, 2019 boli za to. Tá diskusia, myslím si, že sa opäť dostáva týmto návrhom Španielov na stôl a poďme zmerať všetky plusy a minusy, ale v prvom rade sa musí celá Európska únia zhodnúť na jednom čase. Pán poslanec Krupa, mal by dôjsť k zjednoteniu používania jedného času v Európe? Keby ste boli vo vláde, podporili by ste jednotný čas pre Európu? Určite, áno. Myslím si, že už je trošku obsoletný tá, táto zmena času. Ja len sa obávam, aby sme sa nedožili toho pod touto ekipou a touto vládou, že budeme mať moskovský čas na našich hodníkach, tak má už väčšina tejto vládnej koalície nastavený. Ale ja som za to, aby sme, sa toho čím skôr, ja by som môj skôr zástancom letného času ale uvidíme, ako to, ako bude prebiehať, ako bude budú prebiehať tieto diskusie. Ale ešte sa vrátim k o tej zadlženosti. 4,4% HDP za pana Hegera, 5,3% po dvoch konsolidačných balíčkoch za pána Fica. Aby to bolo no, jasné či, o, tej, o tom zadlžovaní, aké, ako to no za tu bavíme a nebudeme hovoriť o konsolidácii. Európska komisia odsúhlasila Slovenskú revíziu plánu obnovy. Takmer 200 miliónov eur sa presúva na modernizáciu energetických systémov, ekologickú dopravu, psychiatriku oddelenia, či obnovu historických objektov. Pán poslanec, potešila vás táto správa? Využijú sa tie peniaze efektívnejšie, ako bolo pôvodne plánované? Samotný plán obnovy je, je prostriedok akým spôsobom sa má vlastne sanovať to, čo nás stál COVID, a teda tie peniaze by mali ísť do rôznych projektov, ktoré boli pripravené a teraz sa menia. A otázka, mne naozaj záleží aj mi jedno, aká je vláda, že aby sa tie finančné prostriedky efektívne využili na to, na čo sú reálne potrebné. Plán obnovy sa niekoľkokrát obmienal. To, čo ale momentálne vidíme, je, že je tu riziko, že ho či ho vyčerpáme alebo nie. Pretože dochádza často k tomu, že v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní sa menia zákony, ktoré majú ex explicitný dopad na plnenie cieľov plánu obnovy, ako je napríklad Tarabov zákonu EIA, ktorý má vlastne umožniť čerpanie finančných prostriedkov na budovanie tzv. veterných elektrární. Tento absolútne zmenil, čiže toto, tento plán, alebo teda táto kapitola z tohto plánu je teraz ohrozená. Vieme, že Európska komisia sa už voči tomu ohradila, už prišlo na nejaké echo od Takže to toľko. Ohľadom niemenna. Zmeny času ale aj Tarabovho budovania proti naštvatiu všetkých aktivistov, ktorí sú proti veterným parkom. Ale uh, Danka, skôr ako ti dám uh, slovo, tak uh, pripojil sa Janko Taraba, tak uh, pozdravujem uh, doktora filozofie, PhD Jana Papuku. Dobrý deň. No výborné. A ja som Taraba, som Papuga. <gül> Bože môj, už... S tým tarabom mám to nejaké <gry> vymetené. No, ďakujem za opravu. No, a Danka, ako vlastne a táto zmena v príva na psychiku a tých a detí v predškolskom veku? Vieme, že v tej a deforme drukerovej tak deti tieto maličké budú musieť ísť už od 4 rokov na budúci rok do škôlky a potom o troch rokov. A nie len z marginalizovaných a zaostalých oblastí. Takže ako vlastne pôsobí táto zmena času na psychiku tých detí? Ako to vlastne tie deti v predškolskom veku znášajú? Lebo teraz sa to menilo, tak dnes si bola v práci. Ako to oni vlastne vnímali, že musia ísť? s rozdielom jednej hodiny do škôlky. Mírko, poviem ti aj v podstate ako matka. Pamätám si, že keď sa robili tieto posuvy alebo vrátenie tej hodiny a podobne, trvá im to zhruba týždeň až 10 dní, kým sa nejak tak dostanú do toho svojho nejakého organizačného cyklu. Ľudia väčšinou to tak nevnímajú, pretože povedia, a deti sú živé, deti to, deti hento. Uh, množstvo rodičov alebo dospelých ľudí si neuvedomuje, že naozaj, ak to dieťa nespí minimálne 8 hodín, prichádza, či už je to do školy alebo do materskej školy, nevyspaté, mrzuté, nič sa mu nechce. Tento posun, ktorý je na jeseň, nie je taký tragický ako ten, ktorý je na jar. Ja ti poviem, že máme deti, ktoré prichádzajú do materskej školy presne 6.00. To znamená 5.30 ich rodičia budia, dá sa povedať, ešte spiace ich obliekajú. Um, natlačia do nich aspoň pohár mlieka, kaká a dva piškoty, pretože dnes uh, v podstate málo ktorý zo zamestnávateľov zohľadňuje to, čo bolo kedysi a všetci zás budú hovoriť, no hovorí o socializme, ale bol to aj písaný zákon, že rodičia, ktoré mali deti um, predškolského veku, alebo z prvého stupňa, kedy sa počítalo s tým, že ten rodič musí to dieťa odprevadiť ku tej škole, matky alebo otcovia mali povolenie nastúpiť treba do práce 7.30 až 8.00, aj keď sa pracovalo treba od 7.00 alebo od 0.30. To nehovorím o tých veľkých fabrikách. Ale vždy sa toto zohľadňovalo. Dneska málo ktorý zamestnávateľ to zohľadní. Takže tento posun, kedy spáli v úvodzovkách o hodinku dlhšie, nie je taký tragický, ako je to v podstate na jar. No dobre, a teraz sa ťa spýtam v súvislosti s tou diskusiou, keď si odhliadneme od toho, že som proti smerákom zaujatý a že blanár bol vedľa ako jedla a krupu vôbec nemám rád ani s tou jeho stranou. Takže v obidvoch prípadoch som zaujatý, ale teraz musím dať na základe toho, čo si povedala krupovi za pravdu pretože pokiaľ by sa ten čas nemenil tak v podstate tým deťom ten letný čas, ak som ťa správne pochopila, kto to mám zase popletené ako s tým tarabom tak má oprav čiže ten letný čas, pokiaľ by bol zavedený tak by vyhovoval tým detičkom či detičkám viacej? Áno, myslím si, že áno Um, my dospelí, opakujem, to tak necítime. Samozrejme, že posluchači nemusia so mnou súhlasiť. Len chcem vypichnúť jednu vec. My sa bavíme, alebo teda Krúpa s blanárom sa tam bavili o posune času a plusoch a mínusoch. A tá poznámka toho moskovského času a podobných vecí bola absolútne nepriateľná od krúpu. Pretože všade pcháme túto vec a nie naozaj to, čo by nám mohlo o, viac vyhovovať. Pretože ľudský organizmus, to je jedno, či to je detský alebo dospelo človeka, má svoje vlastné nejaké, hovorí sa tomu, prirodzené hodiny. Kedy, kedy ten organizmus e, proste prečo spíme v noci pretože je to tak nejak od prírody v tom našom organizme nastavené Áno. E, nejde tu len o svetlo ide tu aj v organizme e, počas e, noci nastáva upokojenie ukľudnenie e, v uvodzovkách dobíjanie batériek, ktoré aj tie detičky cez deň naozaj v tých činnostiach si vybijú. Ano? Čo vám povie lekár, keď, keď ste chorí? V prvom rade potrebujete veľa spať, aby ten organizmus nebol viac vyčerpaný a podobne. Takže mm, ja som ja osobne som toho názoru, že ten letný čas e, asi aj mne, aj tým deťom by viac vyhovoval Ej, a ale myslím si, že by sa mal zaviesť jednotný. Tieto zmeny, uh, myslím si, ja som to videla na mojich deťoch, keď boli malé, že ten týždeň až 10 dní sme mali vždycky potom uh, všelijaké uh, nervózity, pláče, to nechcem, to nechcem, nevedeli čo so sebou a podobne. Takže som za jednotný čas, už aký vyberú, taký vyberú, ale som za jednotný a myslím si, že tým deťom viac tým maličkým viac vyhovoval ten letný. No, jedna faktická poznámka. Prichádzajú s tým Španieli, ktorí sú na hranici Greenwichského času. To znamená, že susedný štát, napríklad Portugalsko, tak ten už má Greenwichský čas, čiže o hodinu ďalej posunutý, lebo... Ten časový posun je už relatívne veľký, lenže ak náš panieli mienia natlačiť ich predstavu o tom, že my by sme mali mať tento zimný čas, ako presadzoval Blanár, tak ja som kategoricky proti tomu, pretože my sme na opačnej strane. Ďalej už aj na Ukrajine majú časový posun. Ale zapojím do diskusie Janka Papugu a nechám mu dlhší čas na to, aby sa k tejto zmene času vyjadril. Ako to vlastne vnímajú žiaci na základných a najmä na stredných školách? Je im to jedno, alebo majú s tým problém, ako napríklad športovci, že slabší výkon podávajú tí, ktorí musia cez niekoľko časových pásiem cestovať, pretože potrebujú sa nejako aklimatizovať a vyrovnať s tým časovým posunom. Ako to vnímajú uh, strednoškoláci, ktorých učíš? Ja neviem, takúto diskusiu som nejako neviedol. Ja som určite za to, aby sa toto posúvanie, toto blbnutie zrušilo, lebo nič to neušetrí. Je to len zbytočný chaos. Mňa ešte doteraz hlava boli, hoci sme si dovšie pospali, ale určite to ako... Danka pekne popísala, to robia aj s dospelými ľuďmi, ktorí si na to ľahko zvyknú a si na to ťažko zvykam, mne to trvá teda týždeň, kým sa prispôsobím. Takže určite jednoznačne z, zrušiť a aby sme sa nedohľadali na tom, že ktorý čas necháme. Takže to už mi asi ja v podstate jedno, ale Danka dala logické dôvody, takže, takže by som sa aj k nimi priklonil. Ja, ja, ja čo... Ja, ktorej téme sa menujem, je tá, že teda vyučovanie by malo byť posunuté aspoň o pol hodinu, a nie o hodinu, o deviatej. Ehm, teda nie tak, že by, v to, nie v tomto systéme, že by tým pádom aj tie hodiny boli až do nejakej štvrtej, ale tie hodiny sa musia rázne zredukovať, dôkladná reforma musí prísť a potom by sa dal aj ten čas posunúť bez toho, aby tí žiaci do nejakej 5. šiestej boli v škole, takže ja radné vyučovanie neznášam, nemám ho rád. ja sám sa neviem nejako zaklimatizovať ráno a nie je to ešte nejaký, nie to ešte v moji žiaci, ktorí naozaj niekedy, tu Bratislav možno ani to nie je tak čestále ako spomínala, že sú aj deti, ktoré veľmi skoro musia vstávať, lebo majú školu buď ďalej, alebo si vyberajú školu, ktorá je ďalej, alebo sú nejaké zápchy, tak musia si privstať, aby nechytili tie zápchy a podobne. Takže toto komplexne treba riešiť a to poslanie času je, sa zdá byť najmenší problém, ale je to veľmi otrávne a hlavne, hlavne čo otrávne, je, úplne, úplne je to úplne zbytočné. Viem, človek prežije všetko a primatizuje sa, ale toto je úplne zbytočné plnutie ľudí, žiakov, detí a tak ďalej, ale čo sa týka vyučovania naozaj by sa malo vážne posunúť, ale nie v tomto systéme, ale takže bolo by treba upraviť ten učebný plán, aby sa neučilo veľmi dlho, aby žiaci mali čas aj na nejaký relax, prípadne na nejaké svoje záloby, kružky. No dobre, a teraz ešte jedna dosť zásadná otázka. Ja si spomínam, že aká účasť bola na nultých prednáškach na vysokej škole, ktoré začínali a niekedy buď o 7. alebo dokonca za 10.07 ráno. to dve tretiny študentov chýbali a ešte dobre, že neboli povinné. Ale chcem sa dostať k tomu, čo si ty navrhol. Veď toto by bolo úplne prirodzené, veď aj tie učitelia, aj tie učiteľky môžu mať malé deti a takisto ako iní pracujúci ich potrebujú odviesť do škôlky alebo prejsť s nimi, pokiaľ chodia pešo, a teraz dôležitá vec je tá, že im tá hodina by celkom dobre padla. Ja neviem, dám otázku potom aj Danke, že ako to vlastne s tou škôlkou, či by nebolo rozumnejšie, aby škôlka začínala neskôr. Lenže zase na druhej strane, ak tí rodičia idú na 6 alebo na polsiedmu do roboty, tak to bude asi potom problém. A môže sa Janko vyjadriť aj k tej flexibilite toho pracovného času, a hlavne pre pracujúcich rodičov. To už je jedno, že či sú to otcovia alebo mami tých detí. Nech sa páči. Možno áno, samozrejme to by to predpokladalo aj, menu takého dochádzky systému, takže to nebola by to len škol, školská zmena, ale muselo by sa aj práca, ale nejaké také v rámci nejakého prechodného obdobia, keby sa dospelo k skutočnej reforme skutočne pedagogicky podmieneným zmenám, ktoré sa nerobia, robia sa len také administratívne, tak dá sa, tam ide o to, že ti žiaci môžu do tej školy prísť, ale hneď sa neučia, že tam by bol priestor na nejaké hry, alebo na nejaké relaxačné e, techniky, alebo na tie nešťastné rádne kruhy, alebo čo ja viem, čo, že, že nemuseli, aby sa nemuseli hneď učiť, to je, to je veľmi dôležité, že aby si tam mohli, teda v, ško, v tej to by to bola taká ranná klub detí, aby si tam mohli tak nejako lahnúť a ešte dodatočne nejako e, zrelapsovať čo sa týka veľkých detí tam ten problém nie je pretože je už také štandardné že tie veľké deti keď by sa posunulo vyučovanie, môžu zostať relatívne doma sami ak teda sú to štandardné a nemajú nejaké psychologické sklony a podobne takže môžu zostať do, doma. U tých malých detí, tam by sa ten, ten školský klub otvoril, ale jednoducho by tam robili nejaké prípravné techniky na vyučovanie, tak úplne pozvolené, ale v súčasnom systéme, keď aj škola niekedy môže byť otvorená 7.30 pokojne, že, pardon, môže znať výručovanie 7.30 a môže byť neprvá hodina nejaký vážny predmet a šup písomka 7.30, no, ako prežil som všeličo, aby som toto prežil, ale nie je to v súlade so psychohygienou, ktorá úplne vypadla zo školskej legislatívy. Danka, tvoja reakcia na to, o čom sme hovorili s Jankom? Uh, ja sa vrátim do starých čias, keďže stále nám vytýkajú, že my sme staré, skostnatené učiteľky a nechceme ísť dopredu. Uh, boli materské školy, ktoré dokonca bývali otvorené od 5.30, ale boli nastavené ináč. Boli tam lehátka s takými jednoduchými uh, uh, dečkami, kde tí rodičia, ktorí naozaj museli tie detičky doviesť, tie detičky si tam mohli do tej siedmej kľudne lahnúť. To je to, čo Janči povedal že v tom školskom klube by si tie detská mohli, ja neviem, na nejaké žinienky alebo lehátka sa vystreť. Áno. Lenže ten systém, ktorý bol, mm, zas sa budem opakovať, starý, socialistický, všetko zlé. Pritom dnes tie matky, ktoré naozaj chodia na pol siedmu, musia tie deti od tej 5:30 do tej pol šiestej budiť. Dovedú vám ich do materskej školy rozospaté, áno, a to dieťatko nevie, čo so sebou. My ich darmo, vieš, sú zberné triedy, kde prichádzajú, lebo tých detí není veľa, možno, ak to preženie, tak možno jedna štvrtina, Ej z celého počtu, že od tej šiestej do tej 7. príde do tej materskej školy z 20 detí, 4-5 detí, áno, ale aj toto sú deti, ktoré potrebujú nás, potrebujú tú psychohygienu, potrebujú ten oddych. A to, na toto sa už nikto nepýta, nepýta sa učiteľiek, nepýta sa inšpektoriek, metodičiek, nepýta sa, pretože jednoducho niekto od stola rozhodol a týmto skončilo. A ja si myslím, tak ako Janči hovorí, napríklad v Taliansku škola začína o tri na 9. Ano, deti majú prístup do školy zhruba od pol siedmej, ale o tri štvrte na 9, deti, ktoré nie sú nahlásené, že potrebujú túto um, pred um, nejakú tú, tú časť, ano, tak uh, deti vchádzajú do budovy 8.30 a 8.45 im začína vyučovanie sú v škole do pol piatej po obedia s tým, že je v tom zahrnutá dvojhodinový pobyt vonku, obedňajšia prestávka, samozrejme vždycky za dozoru uh, učiteľiek alebo vychovávateľiek alebo vychovávateľov a uh, toto je systém na prvom stupni. Áno, takže posunúť uh, ráno, ako Janči povedal, uh, lebo stáva sa Nemá to ten riaditeľ ako mm, skomponovať. Musí e, tie predmety ukladať tak, ako má možnosť učiteľov. Áno. A vie, Janči, dobre vie tiež aj posluchači, že dnes už to nie je ako kedysi, že od prvého po štvrtý ročník učila všetko jedna pani učiteľka. Už prichádza Ďalšia pani učiteľka, áno, teraz najnovšie už tréneri, už nebudú učiť ani telesnú, ale tréneri, áno, ani tá telesná výchova na prvej hodine nie je nič moc. Ja si pamätám, že tú hodinu sme mávali alebo teda chodili deti, ktoré mali zdravotné problémy a mali zdravotnú telesnú výchovu, ale tie prvé hodiny, či to je matematika, či to je telesná Všetko je o tom, že to dieťa sa musí okamžite po zobudení, dá sa povedať, nastaviť na to, čo príde. Ak je to písomka, je to písomka. Ak je to beh na 300 metrov, tak to bude beh na 300 metrov. Ej, že nemá to, tak ako Janči povedal, tu nejakú správnu, uh, ako by som to povedala, ani veku primeranosť, ani psychohygienu, ani žiadny z týchto nejakých... Um, čo by sme mali brať do úvahy? Ja sa len čudujem, že dodnes sú lekári, psychologovia, psychiatri ticho. Počuli ste niekedy, že by sa postavili za takúto vec? Veď tu sa jedná o zdravie, jak o psychické, tak aj o fyzické. Hej. Takže toto je môj názor, nemusí, nemusí byť správny, ale vidím to aj z pohľadu matky, ktorá vychovala dve deti a viem, ako bolo, keď, keď dochádzali, lebo obidve deti mi dochádzali autobusom a museli stávať 6 6 áno. A viem, ako bolo, keď chodili v zahraničí do školy, keď s kľudom im škola začínala o 3 na 9, ja som mala zamestnanie prispôsobené, aby som ich kľudne, mali to zabezpečené na 8, mohla ku škole doviesť, o 8 ich pustili e, donútra, aby neboli vonku a v kľude e, tam vykonávali nejakú činnosť, niekedy si kreslili, niekedy len počúvali hudbu, inokedy jednoducho e, relaxovali iným spôsobom, alebo sa len rozprávali Hej. takže toto je môj názor na, na toto úplne ranné predmety aj, aj nejaké tie hodiny Janči má viac um, skúseností, ja mám síce 1.4, ale učila som krátko na 1.4 takže uh, ja som väčšinou uh, pracovala len v materskej škole alebo ako špeciálny pedagóg takže uh, ja to vidím takto Uh, Danka, ešte sa ťa spýtam na tie ranné kruhy. Ešte to existuje, alebo pritvrdil Drucker v tomto? Uh, rané kruhy existujú. My v materskej škole sme ich vždy v pondelok robili. Práve preto, ja som uh, sa to snažila aj ľuďom, ktorí ma sledujú vysvetliť, keď sa uh, proste zdvihla vlna odporu voči tomu, ja som za aby tak ako v niektorých obciach, ano, kde obec merala 11-12 kilometrov a škola bola na dolnom konci, im tie ranné kruhy dali na 7. To bola totálna blbosť, Áno. My v materskej škole sme vždy robili ranný kruh, ani sa to tak nenazývalo, ej, v pondelok, po víkende, aby sa tie detičky ukľudnili, aby už e, nejak zobrali návedome, že aha, už som v materskej škole, už tu není mamina, už e, musím poslúchať pani učiteľku, lebo je nás tu 30, 25, 24, ej, lebo však ja som učila aj v dobe, keď bolo 36 detí a my sme si tie ranné kruhy v pondelok robili dobrovoľne, bez nejakého nariadenia ministerstva školstva, pretože sme si tie deti vedeli v úvodzovkách naladiť na celý deň a celý týždeň. Viem, že sa ranné kruhy robia. Sú, častokrát píšu mi, rodičia sú pod výhráškou um, neospravedlnenej hodiny, čo je ale hrubé porušenie školského zákona, pretože aj ministerstvo školstva vydalo písomne niektorým rodičom a vyjadrenie, že ranné kruhy nie sú povinné a zvlášť ako nulté hodiny. Áno? Mm. Ak dieťa má alebo škola funguje od 7.45, kedy začína prvá hodina, vtedy dieťa má byť v škole. Že to učiteľka, že si zmení triednickú hodinu alebo e, si to upraví tak, že jeden deň v týždni tí, to bude mať ako ranný kruh Prosím, ale 15 minút, 20 minút, 30 minút poroztrhávané celý týždeň alebo dokonca ako hodina s tým, že na 7 je totálny nezmysel. A to si myslím, že potvrdí aj Janči. Hej? Dobre, spýtam sa vás o dvoch. Aký je zásadný rozdiel medzi rannými kruhmi, pokiaľ sú raz do týždňa a triednickou hodinou? alebo sú to diametrálne odlišné hodiny, ale no, ja si myslím, že triednická hodina by mala byť povinná. Janko, skús ty na to reagovať a pôjdeme na hlavnú tému. Ja ešte pripomeniem, že o pol hodinu zapnem telefon, relácia je naživo vysielaná, takže pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak môžete sa pýtať. Janko, skús reagovať na to. O, tie krásne kruhy, okej. Okay keď tam bol nejaký dobrý zámer, tak ten zámer sa stratil aj tým, čo hovorila Danka. Ja som tiež teda počul mnohé e, také nedostatky, nie, že nedostatky, mnohé problémy, že napríklad keď dieťa nepríde na ten ranný kruh, dostáva neskôr príchod, alebo jednoducho nejakú sankciu dostáva, to to sa úplne vylučuje s tým humanistickým zameraním akéhokoľvek e, tak, a, akejkoľvek takejto aktivity. E, ja som to už Tejto v našich reláciách aj povedal, že to je iba na oko riešenie, pretože ak my chceme naozaj takéto niečo humanitné mať, čo môže mať nejakú úlohu a funkciu, tak tam sa musí prispôsobiť, to, musí sa taj, nejak to nejako do úvesku, musí sa tomu vymerať hodina, zase s, s, tým, s tým, že nejaká hodina zase by mala odbudnúť, preč, uvoľniť tie ostavy, aby aj na takéto aktivity boli, boli hodiny, takže aby zase žiaci neboli o to dlhšie v škole. Takže musí sa na to pripraviť, musí to byť oveľa väčší čas, ja som dokonca zražil a niekto mi hovoril, že ich ranné kruhy trvajú 9 minút, pre boha, no 9 minút, keď no, predstavím, že tam je nejakých 25 detí a každý chce povedať niečo, čo zažil cez víkend, lebo to je jedna z aktivít, ktorá sa pri zavádzaní spomínala, že teda aby povedali nejaké zážitky a podobne. Predstavte si, že po 9 alebo po 8 minútach, učiteľka povie, že dosť. No, takto dieťa je veľmi sklamané a tým pádom sa stráca akýkoľvek, akýkoľvek účel. No tréningové hodiny veľmi rýchlo vypadli z e, rozvrhol, pretože už sa od istého času nemôžu dávať do úvesku, To znamená, že sú na báze dobrovoľnosti. No počkaj len, že toto je a, ja to poviem a my sme ešte aj na vysokej škole mali jedného docenta, to môžem tak povedať, bol to docent Ľudovit Fazekáš a my sme sa na to tešili z toho dôvodu, že my sme tam riešili nie spory medzi študentmi, ale skôr s tým, že kto ako učí, kto čo fláka z tých prednášajúcich, kto je zaujatý a takéto veci. Čiže to bolo niečo úplne iné, lenže ako sú tie rané kruhy, kde by to malo byť nejaké zdielanie zážitkov, alebo skôr také odrelaxovania, alebo skôr nejaký taký nábeh do tej školy povedzme v pondelok ráno. Čiže z tohoto hľadiska je to dosť také ošemetné, pretože ja som za to, aby tie triednické hodiny boli. Ale nechcem naťahovať čas, ak chcete ešte sa k tomuto vyjadrite a ideme na hlavnú tému, kde Danka mala Ohromné video, mne normálne padla sámka a hneď som si to aj nahral. Je to trošku dlhšie, tak si môžete dať šlofika, pokiaľ ste to počuli, ale to neplatí pre našich poslucháčov. Alebo Danka, ak sa rada počúvaš, tak môžeš <laughs> Janko, skúze ešte reagovať na tie triednické hodiny. Ale ako som povedal, oni vypadli, oni, oni boli tak raz do týždňa, normálne boli v uvesku, boli platené a teraz nie sú platené, nie sú... Ak... No veď, dobre, lenže to už zrušili aj triednych učiteľov, tým pádom, keď nie sú triednické hodiny, skús na to reagovať. Nie, nedru, nedrušili, to si, to si tí učitelia robia potom cez hodinu s tými žiakmi, alebo cez nejakú prestávku, cez veľkú, nejdu von na veľkú prestávku a tak si to spravia, alebo sa niekedy dohodnú, popol nejako nepriamo im to vedenie povie, že majú byť triednické hodiny, len keď na to nič nedá, že teda... Ak by som to povedal, že jednoducho je ďalšia hodina navyše, tak učiteľ má byť nejakým spôsobom obmenený, tak málo, ktorý učiteľ sa na to dá, dokáže to praviť cez prestávky alebo teda trvať cez tie svoje predmety alebo cez nejaké suplované hodiny. E, to ja som hneď na začiatku povedal, že veľký smysl má hodina, raz do týždňa, dajme aj raz do dvoch týždňov by možno stačila, ale raz do týždňa 45 minút dá to do úvesku znižiť učiteľmu a vtedy tá trénna, Trenická hodňa bude vyzerať tak, ako si ju popísal, že sa tá teda budú riešiť nielen dochádzka a ale že sa tam bude riešiť aj tá atmosféra. Tento ranný kruh, mm -hmm. to je nič, to je len náhražka na to, aby zase učiteľov ogabali, že musia tráviť žiakmi, musia traviť so žiakmi nejakých 15 minút navyše, námesto toho, aby mali nejakú prestavku, alebo tiež ešte ráno sa aklimatizovali na tú hodinu a e, bez akejkoľvek odmeny len na dobrej báze. Viem, že niektorým dávajú za to nejaké náčasy podobne, ale 15 minút je nič, to je len, to je to len vysmech uh, aktivity s deťmi. Už za 15 minút ani psycholo, psychologa si nezaplati, nezaplatiš, keď ho potrebuješ sa vyrozprávať. Tam mm. musí byť aspoň tá hodina. Takže trenické hodiny v súčasnom stave v podstate neexistujú. Robia sa, robia sa. Viem, že sa robia niekto vedenie. Vedenie to niekedy nariadi, ale... Ak tam nie je nejaká zmluv, keď to nie je zmluvne podchytené, alebo nejaká odmena, alebo niečo také, tak je to aj dosť nebezpečné, pretože zostávať v škole len tak dožiakmi, nechať ich tam, jednak nemôže to ten učiteľ ani vymôcť. A jednak je to aj nebezpečné, keby sa niečo stalo, tak neviem, ako by sa to riešilo. Takže trenická hodina mala byť tá zmena, nie je žiadne ráne kruhy v rozsahu 5 minút. Posledná otázka, Janko, na teba v tomto... Kole, či predkole ohľadom či uzmeny zmeny času alebo triednických hodín a raných kruhov. Sú platení učitelia za vedenie triedy ako triedni učitelia. Majú nejaký príplatok alebo robia to len akože pro bono zadarmo? Áno, je tam, je tam príplatok na triednictvo, ktoré v podstate pokrie tak tú nejakú administratívnu činnosť, ktorá je dosť, širok, dosť široká. Či je ten príplatok adekvátny, to je otázkou názorov, ale určite sa ten príplatok niekedy využíva na to, že vedenie povie, že maj triednictvo, vy máš príplatok triedného učiteľa. Len takto sa, sa systémové veci neriešia. Je úplne jasné, že ten triednik, keď už je triedny, aj na tej strednej a na tej základnej škole sa venuje tým žiakom, pretože má k ním počasa nejaký vzťah a podobne, ale naozaj to, čo sa tu tvoria všelijaké zmeny, tak len, aby sa učiteľom nemuselo, nemuselo dať nejaký príplatok, len aby všetko robili za vatikánskú menu a len, aby sa e, nemuselo nič z hľadiska financovania navyšovať a potom vzniknú také nesy nesystematické prvky, ktoré sa cítetvaria ako systematické tzv. ranné kruhy, lebo to, keď si už dáte teraz to, na webovú stránku školy, že máte ranné kruhy, tak je to obrovské hálo je okolo toho. Len aj netušia, že to nemusia byť tie ranné kruhy v tom právom zmysle slova a môže tam dokonca dôjsť k veľkým traumám tým deti, keď naozaj sa nestihnú počas tých 9. alebo 5. minú alebo 15. nejako e, vyrozprávať. A, alebo keď sú náhodou vedené tie ranné kruhy, tak... E, tak administratívne ako psychologicko-pedagogické alebo pedagogicko-humanistické. Dobre, popoludnejších kruh končím a ideme na hlavnú tému. A Danka, prehrám to tvoje video, má to 6,5 minúty, ale tak, ako som povedal, padla mi sámka. Skutočne veľká vďaka, že si také video nahrala. Vážený pán premiér, verím, že vďaka ľuďom, ktorí zmyšľajú ako ja, sa aj tento odkaz dostane k vám. Ako to máte vo zvyku povedať? Takto sa to robí do psej mačere. Nuž pán premiér, sedem školských zákonov, ktoré včera odhlasovala koalícia, je naozaj nôž do chrbta. Pochopil ste? Nepochopil ste? Tak si to rozoberme na drobne. Sedem zákonov, medzi iným školský zákon o vzdelávaní, pripravili ľudia z dielne SAS a Progresívneho Slovenska, ktorý sedia na ministerstve školstva, ktorému šefuje e-manager Drucker, ktorého tak často potľapkáte po pleci a poviete, akú dobrú prácu robí. A dokonca minulý rok ste sa vyjadril, že to je jediné ministerstvo, kde nie sú problémy s opozíciou. Tak nejak ste to povedal však. Ja som vám minulý rok poslala odkaz a viem, že sa dostal k vám. Viem. A vy viete, že ja viem. Vtedy som vás na neho upozornila, že nastupujeme na zlú cestu. Na veľmi zlú cestu. Ako to povedal kedysi jeden zácny muž? Ak chceš vyhrať nad nepriateľom, zober mu deti a vychovaj ich na svoj obraz. A toto je jeden z prvých krokov. Ak si nikto neuvedomil, a vy ako prvý, že na ministerstve školstva sedia hlavne ľudia z progresívneho Slovenska, SAS a ťažkí liberáli, ktorí pripravili tieto zákony a včera pri hlasovaní sa všetci do jedného zdržali. To znamená, nedvihli ruku za to, čo sami pripravili. Možno ste pochopil, že z vás, ako premiéra, z celej vlády, z celej koalície, z poslancov, ktorí sedia v Národnej rade, si Drucker urobil užitočných idiotov. Prepačte za tvrdý výraz. Prečo nezahlasovali za to, čo vytvorili? A vy presne po voľbách 27. a dovtedy na tom budú ťažiť, hovorili, my sme za to nehlasovali. Minulý rok, ak sa vrátite k mojej výzve, som vám jasne povedala, Jediný, ktorý bude možno kvôli nezmyslom drukera hlasovať bude Matovič, pretože vie veľmi dobre počítať s ľuďmi a ľudskou mentalitou. A tak sa aj stalo. Časť KDH hlasovalo proti a časť sa zdržala. Prečo? Pretože Horecký je jeden z tých, ktorý kurikulárnu reformu a podobné veci pripravoval ešte za starej vlády s kazerníkom. A tak... Pán premiér, bohožiaľ, presne, takto sa to robí do psej matere. Ak chceš vraziť niekomu nôž do chrbta, presvedč ho, že ty robíš všetko dobre pre neho a pre celú koalíciu a vo chvíli, keď treba o tom rozhodnúť, ešte ich držíš na úzde. Vyvolávaš, vyhrážaš sa, ak koalícia nebude hlasovať, on položí vládu a podobne. A pritom to bolo také jednoduché. Nož, pán premiér, tlieskam vám. Vám, celej vláde, celej koalícii. Je mi smutno z toho, že ste donútil na základe koaličnej e, nejakej zmluvy, ktorá nie je právne platná, hlasovať koaličných poslancov bez svojho vedomia a svedomia. Kto poniesie následok týchto rozhodnutí o dva roky, sú to naše deti, ale aj vaše. Nedokážete vyviesť celú rodinu, lebo ju máte dosť širokú, aj s malými deťmi či vnúčatami. Budú trpieť aj ich deti. A ešte raz, takto sa to robí pán premiér do psej matere. KDH robí trapný pokus a Horecky tvrdí, že vyzýva prezidenta, aby tieto zákony nepodpísal. Prepačte, pán Horecky. Populizmus, s ktorým pracujete, je naozaj na vrácanie. A tak ja Trieskam manežerovi, ako vás všetkých oklamal a ako položil slovenské školstvo týmto na kolena. A vás ľudkovia, máme dva roky na to, aby sme to zvrátili. Máme. Pomôžete, alebo sa budete zase prizerať. Pošlite tento odkaz všade. A je mi úplne jedno, čo si o tom užitoční idioti budú myslieť. Progresívci s liberálmi sa dnes smeju a včera večer otvárali šampanské, ako dome, dobehli celú koalíciu a evidentne Drucker sa na tom veľmi dobre baví. A my, pán Drucker, my sa stretneme v nejakej diskusii. Ja vám to garantujem. Toľko budem robiť a toľko budem do toho rýpať, kým sa jedného dňa my dvaja nestretneme. A môžete sa zatajovať na ministerstve, koľko chcete. Hold. Starý pedagog je starý pedagóg. Skostnatený, zastaralý, ale tvrdý a idúci si za svojim cieľom, o ktorom je presvedčený, že deťom sa ubližovať nemá. Prajem všetko dobré, pán premiér. A všetkým užitočným idiotom, hlavne tým z hlasu, ktorý dnes škripu zubami a včera pochopili, gratulujem. Konečne vyjadrite svoj postoj a postavte sa za eštoka proti drukerovi. Pretože ináč z vás už nezostane nič. Ani progresívne Slovensko vás nebude chceť medzi seba. Lebo s takými nebudú mať čo robiť. Sú pre nich neužitoční a hlavne nespolahlivý. Ešte raz krásny deň. Ďakujem veľmi pekne, Danka. Nechám teraz Janka Papugu reagovať. Ako ty vlastne vnímaš to, že tá deforma drukerová prešla? A čo robila sns aby tomu zabránila? Veď oni ani tú Huliakovú idiotinu typov zvínos nedokázali zastaviť, pretože Opozícia odišla a Huliakova idiotina prešla. Takže všetci tí, ktorí zbierali podpisy proti nejakým kasínam a podobným idiotinám, gamblerským, tak nakoniec... Uh, ťažko sa mi to komentuje, lebo fakt som naštvatý a hlavne ľutujem tých ľudí z tých samospráv, ktorí odreli to pri tých, zbieraní, tých podpisov. Ale trošku som odbočil, ale tá analógia je podobná aj s tým, že táto Druckerová reforma prešla. Janko, nech sa páči, tvoj postoj k tomu, čo sa stalo a čo povedala Danka. Ja nie som veľmi prekvapený, že to prešlo, lebo mne to bolo úplne jasné a preto už od istého času viac ako takéto rozhovory alebo nejaký článok viac nemienim, nemienim viac do toho vkladať energie, pretože keď je raz nejaká koalícia, tak je jasné, že to, že to prejde o zvlášť takáto. Keď, keď je, sú tam, je tam veľa jednotlivcov, ktorí keď niečo neprejde, tak sa urazia a jednoducho vláda by veľmi, rád, veľmi rýchlo strátila väčšinu. Takže ja môžem len obdivovať takých ako Zjedanka a podobne, čo ešte teda bojujú a podobne. Ja jednak nemám na to čas a nemám ani na to sily. Ale hlavne je to, že ja viem, že v takomto systéme alebo to, by to je jedno, v akom systéme, ak to by vládol, to je jedno jednoducho. Keď je tam, tam koalícia nejaká, má hlasy, tak jednoducho to prejde a to by si, aby tam k nejakým zmenám došlo, to by si musel byť veľmi veľká zviera z odborov alebo z asociácie a podobne len zase tí, tí veľakrát sa do detajlov v tých regionálnych školstvách pre, nevyznajú. Pre nich je dôležité, aby sme zložiaka spravili hneď zamestnanca, ktorý vie všetko, ktorý vie opraviť no, aj nukleárny motor na budúcom nukleárnom aute automaticky a hneď. Takže, čo nie je v podstate možné. Takže ja vôbec ja som vedel, že to jednoducho prejde. Ja som tam to prečítal, tie zákony a snažil som sa tam nájsť nejaké také pozitívne pozitívne zmeny napríklad za takú pozitívnu zase ja celkom považujem že to domáce vzdelávanie sa bude trošku no hádam sa bude viac kontrolovať, pretože ja podporujem domáce vzdelávanie, pretože v súčasnom školskom systéme, keď jednoducho e, nemôže mať to dieťa umiestnenie, tak tí rodičia sú odkazaní jedine na seba a sám by som m, svoje deti vzdelával e, doma, keďže nemám svoju prácu alebo keďže som nesamožný tela, mám dostatok ok peniazy, tak by som ich sám. Len nemáme ja ešte aj takú vlastnosť, že ja, ja veľmi neviem učiť individuálne, ja radšej mám kolektív a obávam sa, so, že by to... Nedopadlo dobre, kebyže svoje deti pravidelne učím, že by tam nejaká ponorka vznikla, alebo niečo také, takže preto ja do domáceho vzdelávania nejdem, ale viem, že ti, čo išli, idú tie všelijaké školy, asociácie, vzdelávacie centra a podobne, kde sa obchádzajú tie všelijaké kontroly, to znamená, že žijaci domáceho vzdelávania často majú tú stúmu poznatkov, ktorú potrebujú oveľa, oveľa nižší. A kompetencií, aj to sú dôležité, a kompetencii oveľa nižšiu ako žiaci, povedzme, trojkári z, kamen, z takzvané kamennej školy. Takže to sa mi veľmi nepačí toto obchádzanie, že nech si doma, akými spôsobmi chcú, ako často chcú, ale jednoducho oni nejaké tie štandardy z toho štátu mus, že sú zlé štandardy, to je iná vec, ale štandardy toho štátu jednoducho musia splňať, musia nejaké tie geografické poznatky, a musia mať nejaké tie poznatky zo slovenského jazyka, do e, slovenskej literatúry, jazykové, tu jazyky nejaké musia ovľadať, nejaké schopnosti v telesnej výchove a podobne takže hovorím, že keď už som rezignoval na nejakú väčšiu, ako ja podpíšem, ale nebudem nič iniciovať a keď už som rezignoval tak skúša, skúšam sa pozrieť na takéto zmeny, že či je tam či je tam aj niečo, niečo dobre, no. Zase keby sme si pozreli na to a na tie zmeny vo voľbách reajiteľa, to nič nie je, to je len kozmetika len sa tá Skupina uzdavria, aby vyhrávali neschopní riaditelia a tí tam potom dožili. A títo riaditelia majú obrovskú moc, aby tá škola sa niekam posunula, ale väčšinou sú tam majú len reprezentatívnu funkciu a veľa, veľa, toho, veľa toho nespravia. A keď už sú tam nejakých 10 rokov, tak už naozaj skroznu len do takej uh, rutiny, ktorá už nemá nič spoločné s pedagogikou. No dobre, len... <laughs> Mal som už na jazyku, keď si spomenul opravy tých nukleárnych motorov a ja že budú opravovať aj ten Bure Vesnik, čo majú teraz panický strach od američanov po ukrajincov všetci. To je momentálne tá najmodernejšia rúská raketa, ešte modernejšia ako rešník. To len tak poznámka na Margo, ale aby sme zase neodbočovali Danka, teba sa spýtam na to, ako je to vlastne teraz, odkedy ten zákon začína platiť? Už teraz od septembra alebo od, od nového roku, alebo ako? Kedy na dobu účinnosť v tom zmysle, že to musí byť implementované do škôl? Jedna sa o sedem takzvaných školských zákonov, hoci nie sú školské, ale upravujú rôzne veci a tie zákony majú rôznu účinnosť. Ano? Od uh, budúceho roka, od septembra, napríklad uh, v 245 to je ten školský zákon o a vzdelávaní, tam napríklad platí to, čo si sama pýtal a to je uh, v podstate tá predškolská povinná dochádzka alebo vzdelávanie od 4 rokov. Najkrajšie na tom je, že keď na oficiálnej stránke Ministerstva školstva sa ozvali rodičia, že prosím vás, čo tu vymýšľate, s akou povinnou ja moje dieťa v 4 rokoch nedám, lebo som doma, nedám do škôlky tak z ministerstva školstva oficiálne prišla odpoveď, veď nie je povinná. No dobre, lenže teraz ja, čo som postrehol, tak ja neviem, či sa to týka aj týchto materských škôl, ale čo Janko aspoň tak okrajovo načrtol to vzdelávanie doma, takže tam stačí učňovka. Čo taký učňovka do psej matere vie? Ja by som nenechal deti ani bakalárom učiť. Dáte. Uh, ono, oni to tak uh, divne ešte k tej, teda k tej účinnosti ti poviem. Kompletne všetky tieto zákony by mali začať kompletne platiť uh, uh, k 1. septembru 2028-2029. Ano, kompletne, všetky, aj všelijaké tie ďalšie tam dodatky a podobne. Toľko zmien, koľko urobili aj v 245-ke, toľko asi neviem, či vôbec bolo od vzniku Novej, novej Slovenskej republiky. Ej? Lebo tam v podstate najdeš odstavec alebo článok, kde by nejaká zmena neprebehla. Čo sa týka napríklad tej učňovky. Poviem ti tak, ja sa teraz dotknem tej materskej školy, takže prvý krok pri, pri ako by som povedala, povinnosti navštevovať materskú školu v štyroch rokoch bude hodnotenie dieťaťa, či musí chodiť alebo môže byť vzdelávané doma. To je prvý krok. Kto to bude robiť, ešte nikto nevie. To sme objavili náhodou, je to tam tak proste vsunuté. O tom nikto nevedel, pretože pedagogicko-psychologické strediska sú zahltené deťmi, ktoré majú iné problémy a sú, buď nastupujú do školy, alebo sú už školáci. Takže zrejme, ja si myslím, to bude fungovať tak, že, ja neviem, v auguste dovedú rodičia, štvoročné deti do materskej školy, my ich budeme prvýkrát vidieť, my im rozdáme nejaké, ja neviem, či pracovné listy, alebo ako, pretože chcem upozorniť poslucháčov, nič k tomuto ešte didaktické nie je. Tanka, môžete im rozdáť a lizatka zmrzliny mrzliny, neviem čo. Áno, presne. <laughs> Vieš, keď ti dovedú rodičia štvoročné dieťa do škôlky, k pani učiteľke a majú niečo robiť, tak si to vieža si predstaviť. Buď budú ticho, alebo budú plakať, alebo ich zaujímujú hračky pestrofarebné v triede, ale učiteľ, určite s cudzou uh, učiteľkou alebo učiteľom nebudú vypracovávať nič, aby sme mohli my posúdiť, či to dieťa uh, musí povinne navštevovať tú materskú školu alebo môže zostať doma. Áno, a bude, bude sa vzdelávať doma. Ja budem môcť posúdiť jednu vec. Či je umité, učesané, e, čisté, najedené, e, aj to neviem, či viem posudiť, lebo však aj dobre vyzerajúce deti nemusia byť vždy najedené. Hej. A bude sa to posudzovať pri rodičoch, bude sa to posudzovať samostatne, k tomu neexistuje žiadny didaktický materiál. No, Ja by som chcel vidieť toho, kto by taký didaktický materiál vypracoval, pretože ja mám vyštudovanú nielen pedagogiku, ale aj psychológiu a ja by som sa na to nedal. Lebo toto je veľmi komplikovaná záležitosť, aby sa to dalo nejakú komplexne vôbec urobiť. A zase, by to bolo dôstojné a správne, čestné a zachráňujúce tie deti, aby tam nevznikali nejaké tie problémy také, že voči niekomu sme už úplne na začiatku zaujatí, alebo ho podceňujeme, alebo tlačíme tam, kde vôbec nepatrí, pretože to sa nedá na základe nejakého jedného, dvoch sedení zistiť, na akej úrovni je to dieťa. A tam si veľmi správne povedala, ty vieš vizuálnu stránku posúdiť, alebo po prípade, či to dieťa sa dokáže plynulo vyjadrovať, či správne reaguje, alebo je nejaké také zakriknuté alebo zaostalé, alebo akokoľvek by som to povedal. Nechcem používať termín retardované, lebo to už automaticky sa vzťahuje na takmer všetky tie uh, deti z marginalizovaných skupín a tým nemyslím len Rómov. My máme aj v hladových dinách a dolinách zaostale uh, deti uh, takého charakteru, že uh, tí rodičia robia niekde v zahraničí a o nich uh, sa v podstate tak ako domáce zvierata starajú starí rodičia. Tým nechcem povedať, že nenechajú ich hladné, smedné, ale po tej stránke emocionálnej a vzdelávacej im až tak veľa nepomôžu. A ešte jedna poznámka, Danka, na teba. Ty si už konečne zvykne používať nominatív plurálu, lebo to video bolo výborné, lenže ty si na toto vôbec nedávaš pozor. To znamená hovorili, nie hovoril, hovorila. No a tak ďalej. No. Ja, viem. ja viem. Často mi to píšu ľudia a teraz bez úražky voči tebe. Väčšinou mi to napíšu tí, ktorým zatnem do živého. Hej. No počkaj, ale ja nie som voči tebe zaujatý, ja som to použil ako faktickú poznámku, nie preto, aby som ťa chcel nejako ponížiť alebo zdegradovať pred tisícami poslucháčov. Ja som si dobre vedomý toho, že ty si v predchádzajúcej relácii toto povedala dopredu, ale ja som nečakal, že to urobíš, lebo ty si sa priznala, že s týmto vykaním v jednotnom čísle máš problém. Áno, <laughs> ja, ja to viem, no to je, to je tá staraskosť načená učiteľka, aj. Ale keď si dávam pozor, tak sa mi to nestane, ale keď som tak ako v tom videu nahnevaná, a ja neviem, my sme sa osobne nikdy nestretli, ale keď som aj organizovala protesty alebo akékoľvek akcie, ja nečítam. Ja nečítam, ja si to dopredu nepripravujem. Proste reagujem na situáciu taká, aká je. A vtedy, vtedy sa mi to bežne stáva. Takže ospravedlňujem sa poslucháčom a máš pravdu. Vrátim sa k tomu... No, ale... Vrátiš sa k tomu chvíľu. Momentálne máme 16 hodín 32 minút a ja som slúbil našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná, že im oznámim o pol piatej telefónne čísla. Pardon, je len jedno, ale dá sa volať aj cez Telegram signál Whatsapp plus 421, 910, 473, 440, ešte raz, plus 421, 910, 473, 440, pokiaľ máte dlhšie otázky, tak môžete využiť Gmailovú adresu alebo komplikovanejšie otázky a napísať na ňu a ja vám potom... Ten váša e-mail pre pre pana Papogu alebo pre pani Zemanovú. A študiová e-mailová adresa je studio.bb.juh Tanka, nech sa páči, môžeš pokračovať, čo si chcela povedať. Asi som ti neprestrihol no. lano, či nič, či trét, či ako sa to ve vlákno. To je to správne slovo. V myšlienkovom prúde. No. Nie, nie. Uh, takže v podstate keď sa vyhodnotia tieto štvoročné detičky a tak zriadovateľ, to znamená, chcem vidieť primátora žiliny, banskej bystrice, nitry alebo starostu, posúdi a rudičia mu musia doniesť k náhliadnutiu svoje vzdelanie pretože rodičia, ktorí nemajú aspoň výučný líst, nebudú môcť deti vzdelávať doma. Hoď to dieťatko bude dobre prosperovať, hoď uh, príde, aby zvládlo všetko, ale uh, starosta alebo primátor, to znamená zriadovateľ, a musí dať povolenie na základe toho, že má minimálne učňovské, učňovský list. A ja sa teraz pýtam, či si niekto uvedomil, kedy u nás končí v akom veku povinná školská dochádzka. Že keď raz niekto dobrovoľne ukončí povinnú školskú dochádzku nemá ešte, ešte mu vždy bude chýbať jeden rok na to, aby mohol obdržať učňovský list, alebo ja neviem, ako sa to teraz volá. Áno? Pretože e, nám končí povinná školská dochádzka v druhom ročníku alebo v prvom ročníku strednej školy. Takže Pán Drucker zrejme ani nevie, aké všelijaké tieto veci na seba sú naviazané. A teraz sa pýtam, nebude teda rozhodovať, či je o dieťa postarané, či je v úvodzovkách, aby to posluchači zle nezobrali života schopné. Bude rozhodovať papier. O, ten papier musí dostať k náhliadnutiu nie riaditeľ školy, ale s No No dobre, ale teraz si zatiaľ do živého. Ak o dva roky a začneme povinnú školskú dochádzku v troch rokoch a bude končiť v 18, lebo teraz máme 12-ročnú, to znamená 9 rokov základná škola plus ešte tie ďalšie 3 roky, tak ja začínam mať z tohoto chaos. To budeme mať. 14-ročnú povinnú školskú dochádzku od troch rokov? Napadlo ti? To? Mirko, my máme 10-ročnú povinnú školskú dochádzku. Pozor na to. Jaj, aha. Takže... 10-ročnú? No ja som už asi uh, dosť veľa mimo školstva. Čiže uh, 10-ročná povinná dochádzka. A ja uh, som to vždy bral tak, že mám kvalifikáciu na druhý stupeň. <laughs> A... Uh, to je v podstate 12. No, <lík> no. no, no takže v 16. Uh, pretože ty nemôžeš donútiť nikoho študovať ďalej, ak máme 10-ročnú povinnú dochádzku. No veď dobre, lenže... Tým pádom, že on dostane občianský preukaz, tak to môže byť flákač potulovať sa po uliciach, vreckový zlodej alebo nejaký hudobník, alebo a čím sa vlastne to dieťa bude zaoberať, živiť a tak ďalej. Pretože moja utkvelá predstava spočíva v tom, že kedysi boli aj dvojročné učňovky také jednoduchšie, na jednoduchšie také pomocné práce. Lenže ja si myslím, že remeslo má stále zlaté dno. To znamená, že tu kvalifikáciu na ovládanie niečoho, nejakej tej činnosti, alebo hoc aj, teraz mi napadlo, to ani vodičak mu skôr ako 17 nedajú, tak ani ako šofer sa nezamestná. Tak potom ten druker je vymetený ako prach spod skriny. Mám taký dojem. No ešte ťa upozorním na jedno a nechám reagovať Janka. Janko si to bude pamätať. Keď bol na tejto stoličke kaderník, podal návrh, aby deti mohli ísť e, pracovať od 14 rokov a znižiť počet rokov povinnej školskej dochádzky. No moment, lenže my máme ako Slovenská republika zakázané zamestnávať mládež alebo deti a my máme prijatý dohovor medzinárodnej organizácie práce, kde sa detská práca zakazuje. Čiže z tohoto hľadiska je to kolosálna sprostoza. To som ešte sa veľmi eufemisticky vyjadril. No máš, Nemajú, úplne, ani... pravdu. No, máš úplne pravdu. Máš Kaderník sa to snažil, teraz aby som netápala, na prelome 21-22 sa to snažil pretlačiť, len sa mu to nepodarilo a ja mám jednu obavu, že toto tam stále niekde tlie a my budeme tlačiť deti e, na základe nejakých akože e, pracovných návykov ej, e, menej sa vzdelávať všeobecne a tlačiť ich len na manuálnu činnosť. Čo? v tejto chvíli máme absolútne, neviem, percentuálne, ale nemotorné deti. No veď, dobre, a o chvíľu dám aj slovo Jankovi, aby sa k tomuto vyjadril. Mne toto pripada úplne absurdné, veď už sme za Prahom 4. priemyselnej revolúcie. To znamená, že tu sa bude zavádzať automatizácia, veď a teraz už za pár šupov sa dá kúpiť robot, ktorý vám automaticky s umelou inteligenciou povysáva celý byd a dokáže chodiť po schodoch a neviem čo všetko. Čiže ja si neviem predstaviť, že aké práce vlastne títo budú robiť, ktorí skončia povedzme tu ako si sa zmienila, povinnú 10ročnú dochádzku veď pre nich už ani robota nebude taká, ktorá kedysi bola, povedzme, v prvej polovici 20. storočia, alebo na konci 19., keď sme mali treťu priemyselnú revolúciu. Čiže z tohoto hľadiska ten klasický proletáriad alebo námezná pracujúca sila a teraz Nechcem sa nikoho dotknúť, ale veď už ani podnikové upratovačky neexistujú. Teraz sú súkromné upratovacie firmy, ktoré si najíma dokonca aj štát v týchto administratívnych budovách, pretože platiť za nich odvody je niečo také, že hnusne to poviem, kým v Českej republike je zakázaný švár systém, to znamená zamestnávať ľudí na živnosť v závislých pracovných pozíciách, to znamená tam, kde by mali robiť ako zamestnanci, tak Slovenský štát, alebo táto Jablková republika, tak tá zaviedla švart systém všadiel, kde sa dalo. Dokonca, čo mi už úplne ako kretednína na ultra-entu prípada, tak je to, že... Asistenti poslancov musia byť živnostníci, no ja si neviem predstaviť väčšiu sprostosť, ako tí poslanci niečo takéto môžu odhlasovať, pretože oni priamo zaviedli švar systém na tých asistentov poslancov, ktorí musia si vybaviť živnostenský list a potom poskytovať ako živnostníci služby tomu, poslancovi. Toto je absurdita na Entu a toto mi vôbec rozum neberie, no ale keď žijeme v jablky stane, no tak budiš. Janko, nech sa páči, reaguj. Jo, ja prevoľam, na čo? bolo, čo Na čo mám reagovať? O, nechávam reagovať. ti dlhý čas a môže si vybrať, z ktorého kopka si čo rozmotáš a čo sa ťa najviac dotkolo, alebo na čo chceš reagovať prioritne to je teraz, teraz poviem to, aktuálne riešim, mi skoro vybuchol internet, lebo som, mal, lebo som mal článok o domácich úlohách, pretože sú isté veci, ktoré sa nedajú zachytiť zákonom politikov. Máme tu nejakú pedagogiku, ktorá sa zmenila. Máme iné deti, iných, iných učiteľov, no a Mal som problém s tými domatými úlohami, tak v tomto napísal to nejaké také posolstvo a veľmi masovo sa to sdielalo a neveľa mailov došlo. No spýtam sa ťa úplne na rovinu, vieš to rýchlo nájsť a najdôležitejšie veci z toho zacitovať? No veď ja to poviem, ja povie. tam bolo to, mm. že tie domáce úlohy, bolo sa to, prečo ja nedávam domáce úlohy, a môžem to aj hneď povedať, prečo ja nedávam, pretože domáca úloha, s nej sa stáva tiež nejaký, nejaký druh zaujímavej aktivity, pretože e, mám dve, dve, dve deti, ktoré chodili na dve rôzne školy, denne, denne, a mu jednému ešte stále dodnes, denne chodia úlohy 2-3-4 z troch rôznych predmetov. To znamená, že my keď sa vrátime k futbalového tréningu, ak mu chcem teda ch ch chcem, aby odýchol po škole chvíľku, tak musíme sa pustiť večer do riešenia rôznorodých domácich úloh, ktoré niekedy ani neviem vysvetliť. Viem, viem vypočiť to, ale neviem vysvetliť, pretože tie postupy sú, viete, že to sú rôzne, to sú didaktické. No, počkej, ale ty máš dva doktoráty z pedagogiky, čiže a mne uh, toto rozumne berie, uh, to, kde sa vlastne tá škola posunula uh, za tých uh, posledných, čo ja viem, 25 rokov, alebo aspoň uh, po roku 2000. Ja ti matematiku, ja matematiku vypočítam, tú základnú školu, ale ja ju neviem vysvetliť, jednoducho ja nemám k nej takže to môže mať aj hocikoľko titulov. No dobre, ale uh, títo a drukerovci zaviedli povinnú maturitu z matematiky, čo si predtým brutálne kritizoval. A oslobodený od povinnej maturity z matematiky, tak sú len umelecké stredné školy. No, a ešte paradoxne, aj obchodné akadémie. No nevadia, ja som ešte tú tému domací bolo, lebo tá matematika to už je tiež uzakonené, len ja dúfam, že sa to dá zrušiť počase. Takže tých domácich úloh je strašne veľa, tam chýba nejaký ten pedagogický cit na to, že to dieťa má právo aj na oddyť, pretože ono v podstate tých 7 hodín keď to spočítame aj s predstavkami, aj s obedmi, v podstate v škole a príde zo školy a hneď si musí robiť kvantum domácich úloh. Nehovoriac o tom, že niektoré deti to nezvládnu, tým pádom musí sa zamestnať rodičov, ktorí prídu z roboty a tiež musí riešiť domácej úlohy. Preto ja som sa teda zriekol, týchto domácich úloh dávam ich veľmi, veľmi, veľmi vynimočne. Je tam ešte jeden aj dôvod, že keď si už tí žiaci tú domácu úlov spravia, tak oni chcú všetci ju chcú mať skontrolovanú, lebo keď im neprečítam, tak môže povedať, že môže to dieťa byť smutné, alebo teda, že sa, ne, že sa nemohlo prezentovať, tak mm. teda ja radšej dávam všetko stíham, všetko sa pokúšam stíhať na hodine a tunak tieto domáce holi už mi naozaj lezú na nervy, hoci. nie som naozaj zástanca takých tých metod, že všetko domáce lógy, prečo by sa de decko nememorovalo a podobne, ale ja predsadzujem v pedagogike odjaľživa strednú cestu. Tieto úlohy sa stali naozaj veľmi nebezpečnou vecou, pretože prídeme deň, deň čo deň a ja prídem ale to aj via, pre viacerých tých pláky, lebo ja kebyže, keď ja mám nejaký problém pedagogicky a zároveň som rodič, ja si to viem veľmi ľahko vyriešiť, keďže viem presne ako funguje škola a tak ďalej, ale takéto ponosy mi chodia aj od iných rodičov a je jedno, je, jednoducho je to strašne veľa a nie všetci všetky deti si vedia tie domáce úlohy spraviť sami a to, to určiteľe hovoria, že majú si to spraviť sami, ale to dieťa je schopné, čím menšie tak tým viac je schopné sa rozplakať, že to nevie, boj sa, sa neodozdať tú domácu úlohu. No, je, to, je to naozaj veľmi veľa, keď má nejaké kružky, tak naozaj sa tá domáca úloha robí večer a viete, ako tie deti už večer funguje presne tak, ako ráno, to sme už neshovorili, tak aj večer už začína nejaký ten úton. Takže toto je taká moja téma, ktorú som rozvinula a strašne, strašne veľký ohlas a potom taká druhá téma, ktorej som sa venoval, že školy teraz majú vo zvyku, že keď sa začne vyučovanie a niekto príde neskoro, to je jedno z akého dôvodu, či opodstatneného alebo neopodstatneného, nechávajú to dieťa mimo budovy školy, kým nezazvoní ďalšia hodina. No a ja som si spravil taký prieskum, či je to naozaj tak a potom som sa obrátil na ministerstvo a samozrejme sa mi potvrdilo, že som hovoril, že to je nepriateľné, pretože keď sa dieťaťu, ktoré má byť v škole, v tom čase niečo stane za ten čas, kedy ho nepustia do školy, tak je zodpovedná škola a môže z toho byť obrovský problém. A asi vieme, čo sa všetko môže stať, ak dieťa nepustíte teda do, do, do budovy školy. Takže aj to som všade možne napísal, aj som to rozšíril, aby si to tí ľudia uvedomili. A teraz mi aj píšu, že teda naozaj aj ich škola to má, dokonca to majú aj školských poriadokoch tak napísané, ale to je neprípustné, pretože nie je zabezpečená ochrana detí. Predstavte si, že by si dal svoje dieťa o osmej, no 8, o 8 začína škola, ty by si kvôli zátky prišiel osem, a ponáhla by si sa do roboty a ty ho dáš predškolu s tým, že o bude budové, ona nebude budove, ona bude mimo budovy. Môže odísť, môže mu niekto ubližiť a tak ďalej. No, môže dieťa umiesť niekto. No, lebo obchod s už začína byť bežný. Ale spýtam sa ťa na jednu veľmi dôležitú vec v tejto súvislosti s tými domácimi úlohami. Ako vlastne sa učia napríklad vybrané slova alebo ešte horšie slovíčka, povedzme, cudzých jazykov atď. Čiže a ja si to neviem predstaviť, že... Akým spôsobom by sa tu dalo učiť? Ja som mal na vysokej škole 5 jazykov. Vybenujem hebrejčina, grečtina, latinčina, angličtina a maturitný jazyk. Čiže z tohoto hľadiska, ja si to neviem predstaviť a viem, že keď sme cestovali, tak sme mali kartičky, na ktorých boli popísané slovička a aj trojazyčné a z tohoto dôvodu, neviem, či to nazvať kvartolingválne, alebo ako sme sa učili a teraz, keď si to zoberieš z tohoto hľadiska, ak to dieťa nedostane úlohu, aby sa nejaké tie slovička v cudzých jazykoch alebo dokonca vybrané slova, takéto základné poučky naučilo, tak čo to dieťa bude vedieť? Ale ja som domácu úlohu, nepovažujem bežné učenie sa, to je niečo úplne iné, keď toto sa musíte naučiť do nejakého termínu. Doma sa volá riešenie tých cvičení, ktoré nerad užiteľia zadávajú aj preto, že nie Tak to Gaby bolo jasné, čiže nie memorovanie, ale bavíme sa o vypracovaní písomnej domácej úlohy. Áno, a veľa domácich úloh, ktoré učiteľ veľmi často ani nesmie dnes kontrolovať, takže dostávajú bez kontroly a niektoré dokonca nie sú vysvetlené. A rodič to nevie. No Ja som ešte pedagógia, ja nejako si s tým poradím, ale rodičia, ktorí s, s tou úlohou nepohnú a potom sa môže stať, že poradia mu zlé riešenie a žiakovi sa zase fixuje to zlé riešenie. Takže domáca úloha je aj z tohto hľadiska úplne nevhodná. Fakt nemyslím to bežné určenie. No, tak jazyk sa naučíš len memorovaním cudzých slov, to je úplne jasné, ale to ja neodmietam, to som povedal, ale niektorí aj to odmietajú. A samozrejme, dá sa precvičiť jazyk aj no len, dobré, tak z tej angličiny príjmem tú úlohu, dobre, ale potom dajú ďalší predmet, ďalší predmet, ďalší predmet, sú štyri úlohy. A denne štyri úlohy. Naozaj, naozaj, ja zo svojej skúsenosti mám syna, ktorý má denne 3-4 úlohy e, riešiť na ďalší deň písomne. A to, on by nechal to bežné učenie sa. Ale to bežné učenie sa to nie, to nie je domáca úloha, to, to je bežná povinnosť, ktorá je úplne samozrejme, že každý pred hodinou, pardon, deň pred vyučovaním si má pozrieť, čo sa, čo sa naučil, to ani písať treba, to jednoducho sa má naučiť, aké sa písomka, musí sa to učiť tak viac trochu. Takže takéto domáce úlohy ja som myslela. A za domáce úlohy také oprávnené, napríklad v slovenčine, slové práce, teraz je to veľmi ťažké s tou umelou inteligenciou, ale ja napríklad občas zadám trošku zložitejšiu slohou prácu napísanie doma, pretože to z hodine jednoducho nenapíšeš. Alebo potom nejaké projektové úlohy, že treba vytvoriť nejaký, nejaký výdalec, nejaký model, to sa nedá jednoducho v škole spraviť, lebo to by trvalo veľmi veľa hodín a čo by zatiaľ robili iné deti a jednoducho na to, to súčasný systém nedovoluje. Samozrejme, že by si to mohlo v škole robiť, ale Niedo, mož, možno v tom v Eškade, tam sa niečo také dá, veď aj je polo e, inštitúcia, takže tam sa to nejako dá. Ale takéto za úlohy, to, to, to, to po sa za úlohy opravnené, lebo taký projekt sa robí naozaj 2-3 týždne. Mm -hmm. Pripoje sa nám poslucháč, tak by chcela reagovať a zdravím vás, Jozef. A Zapnite si mikrofón a môžete položiť otázku. Zdravím, pán Hazucha, zdravím hostia. Než budem hovoriť, pán Azucha, ja som ho volal cez Telegram a neviem, či by sa vám podarilo teraz. Ja som vám preposlal už z 28. oktobra skôr. Jedno video v Telegrame, má to iba minútu, ale že či by ste mohli skúsiť pustiť potom audio, keď vám poviem, vy si môžete zatiaľ to počuť v sluchadlach, kým ja budem hovoriť a reagovať na to, čo bolo povedané a potom mi dajte vedieť, že či to máte pripravené. Počkajte, Takže, to je to posledné, ten Marien. No tak... Áno, a... áno. Až vám poviem, až vám poviem ja, lebo neviem, ako to máte popripájať. No, ja to môžem prehrať aj teraz, no. lebo vy nie ste... No vydržte, mu... vydržte. No, ve, dobre, vydržte. O, tak potom tak, mi povedzte, no, tak, keď uh... budete chcieť. Áno, pán Papuga, poslúchať Jozef. Um, taký pozorovateľ z Nemecka. Dobrý deň. Na, na Slovensku. ešte spomínate podľa hlasu. Zravím aj pani uh, Zeman. Uh, um, Ustupska. Za slobodu. Uh, tak dobre. takže ja by som chcel iba povedať niektoré veci, ktoré akože, čo boli povedané, a na nejaký jeden taký veľmi zvláštny fenomén na Slovensku. Ja som to už povedal niekoľkokrát v týchto reláciách, ale aj v iných, že na Slovensku e, sa vytratila tá tzv. socialistická hej, alebo tá občianská e, dobrovoľnícká e, iniciatíva, kde za minulého režimu ľudia navzajom pomáli alebo iba každý urobil to, čo mohol, či už v obci, alebo tak. Hej, na čo náražam? Ja som sa pána Papoku pýtal už pred niekoľkými mesiacmi alebo rokom, že koľko je na Slovensku učiteľov <coughs> celkové, a vidím, že je problém napríklad pri rôznych e, problémoch e, o informovať celoslovenský, to znamená, že asi tam chýbajú nejaké také dobrovoľníke štruktúry na slovenskú e, zradu učiteľov, to znamená materských škôl učiteľov, stredných vysokých škôl. Hej? E, a to vidím tento fenomén v každom smere a v každom probléme. To je iba taká malá poznám. No a vy chcete tak, ako povedzme za Slovenskej republiky, aby učitelia na dedine piekli oblaky. Nie nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, Tak, ako pán Papuga informuje, alebo má svoju facebookovú stránku, alebo pani Zemanova, tak, alebo aj iní aktivisti, jednoducho a krátko, je 79 okresov, to znamená, ja neverím tomu, že sa nie nevedia, je 79 učiteľov v každom okrese, v každom kraji, proste nejakí ľudia, ktorí sledujú túto dánu akúkoľvek tematiku a, a ako náhle je nejaký problém alebo nejaká situácia, minimálne tých 79 ľudí by malo spozorniť a informovať v tomto svojom dánom regióne okrese tých učiteľov, učiteľky a tak ďalej. Zoberme sa, toto je, je vlastný fenomén Slovenska. Druhá vec, čo chcem povedať. Počkajte, ideme po poriadku. Dáme možnosť teraz našim hosťom reagovať, aby si zapamätali a mali prehľad o tom, na čo ste sa pýtali. Čiže to dobromúdictvo medzi učiteľmi, ako je to vlastne? Kto chcete? Janko alebo Danka? No Veľmi sa nehrniete do toho. No Janko, ide. Ja, ale čakáme to, aby sme... Neskočili nejako do rečí, no. Nech sa páči. Ako som povedal, no, ja pôsobím verejne, ja pôsobím verejne roky, rokuce, posielam všetky svoje zistenia všade, kde sa dajú, len keď, spomín, keď už spomeniem politiku, cez sa všetko dá, no, ktorú sa dá veľa vecí zmeniť, tak už je to nepriateľná téma a schýta vám za ňu, aj som nejaký čas bol v strane pána Tárabu, kde sme mali veľké ambície a jednoducho človek toto tomu zúmuje, aby počúvala. Ja, že... ja neviem, či ste ma porozumeli, poviem jednoduchý príklad. Pani Zemanová má na svojom uh, telegramovom kanáli, uh, počkajte, uh, to... uh, ako sa to volá, pani Zemanová, OZ. Občianske združenie ľudový kandidát. Áno. Počkajte, ja si to nájdem. Aby som tiež nedrbal som malinu. Hej. Eh, tak ako ste to povedali, môžete to ešte raz opakovať. Občianske Občianské združenie ľudový kandidát. No. O, Danka vysvetlí, čo je to ľudový kandidát, aby o, o, naši poslucháči mali o, prehľad. O, toto združenie bolo založené v 22. Takto, v 21. Sme, sme sa veľká skupina ľudí stretla, rozhodli sme sa, že nemôže každý sám menovite niečo riešiť. Tak sme si založili toto občianske združenie. Názov sme dali preto, lebo jak baránek, tak politici tvrdia, že ľudia nemôžu rozhodovať o základných otázkach, lebo Treba s mazúremi, kedy si povedal, že on je politik a ja sa mám držať v varechy, že nič neviem, lebo on už vtedy sedel v národnej rade. Ľudia majú milnú predstavu, pretože každý, kto sedí, či je to v národnej rade alebo vo vláde, sa bol odborník na niečo a niekam sa dostal. Áno, je úplne jedno, na čo je odborník. Ej? A preto sme chceli povedať, že, že tá ľudová. Múdrosť je medzi nami. Ej? A chceli sme... sa. A chceli sme, aby ľudia spomedzi seba v tých regiónoch vytiahli naozaj odborníkov. Pretože m, ten kandidát za, za ten daný región je v niečom dobrý. Či sú to stolári, či sú to, ja neviem, vodiči, či sú to učiteľky, či sú to lekári. Má ten svoj odbor a je v ňom dobrý. Ej, takže preto vzniklo toto občianské združenie ľudový kandidát a cez eň my v podstate e, posúvame ďalej informácie, ako sme podali aj tie zákony a podobné veci. Ej, takže mm, aby, aby ľudia vedeli. No a ja to teraz ešte trošku popravím, alebo jak sa hovorím, musíme sa vrátiť tri kroky dozadu. Mhm. Áno. Aby ľudia pochopili, na telegrame musíte to hľadať pod ľudový kandidát o.z. Je to zvyšené právneho povedomia, môžeme docieliť len informáciami, študujeme, učíme sa a praktizujeme. Takže, čo som povedal predtým, než pán Papogov odpovedal? Napríklad, je tam registrované nejakých 187 ľudí, ktorí sleduje, včetne mňa, tieto príspevky pani Zemanovej. Ja nikoho neodsudzujem ani, ne, ani neposudzujem. Nie som politicky orientovaný a tak ďalej. Ale čo hovorím? Keď je tam 187 ľudí informovaných, registrovaných, to znamená, ja neviem, koľko tých učiteľov v každej škole alebo strednej vysokej a tak ďalej je, že nie sú na Slovensku ľudia, ktorí jednoducho sledujú, povedzme takéto rôzne vyjadrenia a neinformujú sa navzájom. To hovorím o tom, o, o tom tej dobrovoľníckej činnosti a uvádzam ako príklad na pani Zemanovej alebo na ľudový kandidát obudka z občanského združenia. To znamená, na Slovensku toto nefunguje. Nefunguje to v akomkoľvek smere, akomkoľvek probléme a v akékoľvek situácii. Týmto uzatváram. Druhú vec, ktorú chcem povedať, uvediem ďalší príklad, len sa musím toto prepnúť na mojom zázračnom počítači. Dneska máme 27. pondelok. A koľko z vás, napríklad troch, alebo občania e, zaregistrovali, že na Slovensku sa e, organizovalo 25. to bolo sobotu, národné protesty proti pro progresivizmu e, na celom Slovensku. A tu máte ďalší typický príklad, hej, že tých ľudí, ktorí to organizovali, ja im to nevyšitám, sú to súproví ľudia, ktorí to robia, lebo bola relácia na slobodnom vysielači. Radiožurnal kritického myslenia 20. októbra, to znamená, to bolo 6 dní pred protestami a nikdy nič na Slovensku. To znamená, na Slovensku neexistujú informácie, hej, ľudia, tzv. bunky, ktoré by to vedeli alebo informovali sa navzájom. Sem tam som zaregistroval napríklad na Telegrame alebo na sociálnych sieťach nejaké video. Toto je absolúta, čo na Slovensku nefunguje. Takže dám to do kontroverzí, alebo ako mám to povedať, keď za socializmu eh, rodičia boli napríklad v škole, eh, v práci a išla burka a trebalo zhrábať ceno, tak susedia alebo obyčajní ľudia pomohli a zareagovali. V dnešnej dobe v digitálnej, keď máme facebooky, eh, telegramový kanál, eh, ja neviem, messengery a tak ďalej akože na Slovensku sa nenajde 100 ľudí po celom okrese, po, po všetkých okresoch a krajoch, ktorí by akože takto sledovali. Len povie si učiteľ, ako pán Papuga povie, alebo hoj, no tak mám čas, tak sa zamerám, ja neviem, na Papogu alebo zamerám sa na takú činnosť, prihlásim sa tomu človeku, máte spoločný nejaký telegramový kanál, priradím si ich tam ako napríklad, ja neviem, bunka. Východné Slovensko, Stredné, západné alebo ja neviem, Prešov, Kraj, takto si vytvorím, týchto ľudí informujem a poviem, informujte týchto ľudí napríklad ďalej, povedzme po svojich školách a tak ďalej. Toto absurdne neexistuje a máme digitálny svet. No, no dobre, ja teraz sa krátko na toto zareagujem a praktickým príkladom. U nás toto dobrovoľníctvo sporadicky funguje, napríklad na jar alebo pred jeseňou alebo kedykoľvek sa robí tzv. jarné alebo jesené upratovanie. Kedy to bolo, neviem, či 1. alebo 8. mája, keď boli štátne sviatky, tak normálne všetci dávali stromy do poriadku a tak ďalej, alebo trávníky sa kosili okolo cesty a potom normálne bola guláž alebo kapusnica party až do skoro do rána s ľudovou veselicou. Čiže ZOSO protifašistických bojovníkov to napríklad organizoval vtedy. No, čiže niečo takéto sa... existuje, lenže to, že by sa tí ľudia politicky angažovali, hoci v podstate aj ZOSO protifašistických bojovníkov je politická organizácia. Ja, ja rozumiem, ale mne sa hlavne je jedna o tú mediálnu, ako včielky po celom Slovensku, rozumiete, tú, tú, tú dobrovoľníckú činnosť. Jako, rozumieme sa? Však keď je pán Papuga, alebo keď je nejaká relácia, alebo keď je zverejnené video na, na, na tom uh, uh, OZ uh, ľudový kandidát hej, občanského združenia, ktoré ste vypúšťali, jakože, ja, ja si robím svoju vlastnú piesku sa pýtam o svojich ľudí napríklad na svojich sociálnych sieťach, Viete to, zaregistrovali ste to, dávam to napríklad na Telegram, na Facebook, na Messenger, teraz Facebook blokuje a tak ďalej. A ľudia nemajú potuku, lebo nevedia. Rozumiete, nie je napríklad na tých tisícoch škôl alebo okresoch, eh, oni vedia, že je nejaká relácia. Napríklad ako táto ale nie je nejaký človek, ktorý by si povedal, že si pozrie program, alebo si pozrie ten telegramový kanál, alebo ten facebookový kanál, alebo sa obratím na toho daného človeka, napríklad na panu, keď máme tu, tak hovoríme, odtýkame o pani Zemanov, alebo pán Papugu, hej, halo, tu som ja, e, e, e, vytvorte si napríklad nejaký oficiálny kanál, alebo máte, urobte si tam zoznami, ja neviem, kraje, Prešovský, alebo tých 79 okresov, alebo krajov, pridatí si tam nejakého človeka, nemusia mať svoje ako oficiálne mena a keď to pošlam 79 ľudí, tých 79 pošl ďalších 79 ľudí a proste takto. Ale akože za 5 dní sa Slováci nedovedia, že je nejaký protest proti progresivizmu. A keď to robia progresivisti, no Ježiš Mária. No a uvidím ešte jeden ďalší príklad, to zase dávam takú spätnú väzbu panu moderátorovi, um, keď dávate napríklad túto reláciu, e, povedzme oznami a posielate to na, do slobodného vysielača, tak e, dávate e, povedzme popis relácie, akékoľvek relácie, teraz hovorím všeobecne, napíšete tam diskusia s hosťami a tak ďalej, aj keď sa to niekedy mení. A potom, hej, ten, ten plagatik, ktorý vy máte ako fotku, kontaktné údaje, pána zucha, viete čo hovorím, na reláciu, štúdio Banska Bystrica, telefon, nikto, nikto koho sa pýtal, sa nikdy nepozria, aby si otvoril tú fotografiu, ako sú kontaktné údaje, ja vám odporúčam ako robíte popis relácie a posielate to. No dobre, lenže toto sme kedy si riešili a s Petrom Kršiakom a presne boli stanovené parametre aby to bolo čitateľné aj na mobile ja v tejto veci neviem urobiť viac pretože na to mobile, keď je to aj zdanlivo mrňavé, tak ten obrázok sa dá roztiahnúť a je to urobené tak, že kto chce, tak si to dokáže prečítať. Pán Hazucha, ne neverte ma za zlom. Skopirujte, lebo ľudia nereagujú, nevedia, nevidia. Jednoducho nikoho nenapadne ten obrázok otvoriť ako na čítanie. Tie údaje, ktoré tam máte, kontaktné údaje, e-mail, telefónne číslo... Len potom je ďalšia vec, že Peter Kršiak mi stanoví, že aké to môže byť dlhé napísané ten podpis k tomu konkrétnemu programu alebo relácie, aby sa jemu to zmestilo na web stránku. To nemôže byť... Tá... No, si ja ho dlhé. Prepačte! Otvorte si akúkoľvek inú reláciu na Slovono Vysiela, napríklad Casus Belli, Rádio a tak ďalej. A proste, naj najlepším príkladom je Kasus Belli, proste jednoducho tie kontaktné údaje dať na spodok popisu relácie, ako dneska bola, hej, že e-mail e štúdio Banska Bystrica, telefónne číslo, a, alebo napríklad na Jitsi Meet, hej, e, ako som sa pripojil teraz ja. Preto sa nemôžete vyčudovať, ani hostia, že ľudia jednoducho vám nevolajú, pretože tie kontaktné údaje tam nie sú uvedené. No lenže kontaktné údaje niekoľkokrát počas relácie vyhlásim a to by musel byť ten poslucháč prihluchlý, aby to nepočul. A Jozef, budete sa čudovať, mne traja, štyria, piati ľudia cez deň volajú z poslucháčov na to telefónne číslo už len z toho dôvodu, že do Banskej Bystrice sa čojaví k Petrovi Kršiakovi alebo Borisovi Koronimu alebo k ďalším operátorom nevedia dovolať. Čiže e, z tohoto hľadiska, keď kto chce, tak si kontakty nájde. A kto nechce, no, tak tomu nie je v pomoci. Dobre, tak urobte test na budúce do rôznych relácií, aspoň ten e-mail, ktorý máte vy, lebo to není do, do štúdia, to je štúdio Banská Bystrica, aj na Gmail, ktorý máte, lebo tam je uvedený slobodný vysielač. Pozerám napríklad na oznámenie tam štúdio vodkabv.ju zavina No a tam nemám prístup, už neviem ako dlho a tým pádom ak tam niekto niečo napíše, je to mimo mňa, lebo Robili sa zmeny a ja sa k tomu nedostadím. A čo mám robiť? Preto vám hovorím, pán Hanzucha, že musíte chápať súvislosti. Do popisu relácie uvediem tam svoje e-mail na Gmail, to znamená 4 dni alebo deň predtým, keď je relácia. Ľudia môžu na ten e-mail k danej oznamovanej relácii, ktorá je v kalendári, už poslať pánu Pugovi nejakú, alebo hostom akékoľvek otázky. Rozumieme sa? Áno. V súvislosti. No. A poslednú vec, ktorú poviem, prepačte posluchači aj hostia, že takto som musel reagovať, pretože že to sa deje bežne, denne, v akýkoľvek relácii. Neberte to osobne, pán Hazucha. No a teraz vás poprosím, vážení hostia aj občania, pán Hazucha, puste tú minutovú ukážku zo tohto, z tohto telegramového kanálu, ktorý som vám preposlal. Je to ukážka z nejakého výboru z Národnej rady, kde grilovali toho najlepšieho menedžera, drukera, ja toho pána, ktorý, ale to asi je nejaký poslanec, alebo bol starostom obce. počkať ja si to ešte otvorím. Pána. Dobre, potom to komentujete a teraz to prehrám. Ja to musím povedať takto, lebo... Ale musí. Peť okresov na východe Slovenska, tam sa už rodi viacej Rómov ako Nerómov. Vy tomu nerozumiete. Vy, vy pripravujete veci z Bratislavy a ste neboli v teréne, pán minister. Vám poviem niečo o Lomničke, o, o obci Starej Ľubovny. V Lomničke sa rodí dneska 130 alebo 140 rómskych detí ročne. Vy potrebujete na, takú, na taký objem, potrebujete školu, ktorá bude mať viac ako tisíc žiakov. V tej Lomničke sa rodí viacej detí ako v okresnom meste stará ľubovňa a vy tu rozprávate alebo dávať do, do života zákony o nejakej inkluzii. Vy netušíte, čo je inkluzia ako sa tá inkluzia robí. Ako chcete robiť inkluziu v Loničke, kde je tisíc romských žiakov? Aj keby ste i, s týmito žiakmi zaplavili celý okres Stará Ľubovňa, tak neviete urobiť žiadnu inkluziu. My nepotrebujeme inkluziu, my potrebujeme hlavne na východe Slovenska úplne špecifický prístup. A tento tam nebol, tomu nerozumie. No dobre, Jozef, teraz ten váš komentár. Ja som za segregované Moje... školstvo, ale som proti apartheidu. Môj komentár je jednoduchý a, a, a, a trefný. Proste tento človek, ktorý to hovoril pre poslucháčov, ja ho nepoznám osobne, ani som ho nevidel, ale pravdepodobne je členom v parlamente. Toto video bolo zverejnené po, e, na telegrame. To znamená, že ten človek pravdepodobne bol starostom alebo primátorom niekde v starej ľubovni. Stal sa poslancom, je v Národnej rade. To znamená, taj, ako človek, ktorý učí, proste, kto ovláda, vie, o čom hovorí. E, toto video je zo vypočúvania alebo z reakcií na pána Druckera. V tom videu e, pán Hazucha to videl. Sedí tam Drucker a je ako vyhoraná myš, keď prejdete pluhom Pozemí a myš vybejene. Rozumiete? Tak tu máte typický príklad, že keď takéto videá sa zobrazujú z Národnej rady, to znamená, ja neviem, keď na Slovensku je milión pecto učiteľov, keď preberá sa táto téma a niekto zaregistruje takéto video, že o takomto informáciách sa nedozvedia ostatní učiteľ a tak ďalej. Ale keď robia progresivisti, tak využijú akékoľvek sociálne siete, telegramové siete, informácie učiteľov, ja neviem, tých aktivistov, jak sa volá ten, čo, čo hoxia pod vody, chodí po školách, no ale ako náhle by niekto prišiel, nejaký učiteľ, alebo proste niekto akože na školu a povedal by budem prednášať o tom a o tom, tak akože ho normálne zaklčujú dreveným kladivom do zeme. Takže táto, na tieto veci som chcel poukázať, ktoré som povedal, čo sa týka komunikácie, sieťovania aj vzájomnej pomoci, dobrovoľnícka činnosť, kontaktné údaje, pretože ak vidíme, ja neviem, deň, deň, pol dňa sú oznámené relácie akékoľvek a bolo by v takejto relácii napríklad e-mail, na ktorý máte dosah, alebo to telefónne číslo, alebo v by vám poslanec do SMS-kou, no tak tým pádom by ste mohli napríklad na dnešnom príklade eh, možnosť eh, povedať eh, priamo napríklad od učiteľov, učiteľiek nejaké otázky panu Popugovi alebo proste verejne a tieto veci by boli verejne na záznam a mohli by sa ďalej šíriť po celom Slovensku Ďakujem. Jozefa, boli ste na vojne Voje, vojak sa stará vojak má vojak zistuje, vojak vie Danka, ideš a potom Janko Papuga Ďakujem pekne, držte za všetko dobré No, pán Jozef, vydržte chvíľočku, Aha, vy okay. si teraz dal pustiť e, túto ukážku Viete, kto to hovoril? Neviem No, tak vám to poviem. Tam. To je človek, ktorý pripravoval kurikulárnu. To je čistý farizej z KDA Horecký, ktorý sedel s kaderníkom a pripravil celú túto maškarádu voči ktorej my bojujeme. Čo tam hovoril? O inklúzii, O inklúzii, ktorú on pripravil. A na základe neho prešla aj kurikulárna, kde ideme kvôli romským deťom znižovať stupeň vzdelania. Prepačte mi, Prepačte mi, že, so, že som tak tvrdá na to. Ale presne, presne takto ľudia naletia populistom, ako je Horecky a celé KDH, farizeí, ktorí prišli kričať, a viete kvôli čomu prišli kričať? Len kvôli peniazom, že idú ubrať deťom na, na príspevko. Jeho pohľadne no zaujíma vzdelávanie. pre katolické školy. Tam zrejme otázka. Presne. Áno. No, pá, pani Zemanová, ak môžeme ešte, lebo je 17.17 17 a neviem, tam no. ešte sa boli, lebo bol ešte Jánko, nejaký chce s vámi hovoriť. Áno. Áno. No takže práve preto som dal do pozornosti toto video a som rád, že pán Hazucha to rýchlo takto akože dokázal pustiť. Takže ešte akor akorát sa volá ten človek Milan? Alebo Horecký? Horecký, a to je človek Horecký, ktorý je poslancom, ktorý bol v tieňovej vláde navrhnutý ako minister školstva za Čaputovej áno. odorovej vláde a ktorý má na hlave maslo kurikulárnej a deformácie tohto školského zákona. No výborne, však preto. No som... tak to bolo čisté divadlo na tom výbore. No áno, ale vidíte, no. vidíte že, že keby, keby som napríklad ja to, za to nereagoval, ako na to nereagoval a táto nahrávka neodznelá, tak napríklad minimálne ľudia, ktorí teraz to počúvajú, by jednoducho nevedeli, že kto ten človek je. Ani ja, do momentu, keď ste to povedala vy, tak ja som nevedel, že kto je ten človek. Ja, no, ja Jozef, nominatív plurál, už vás budem opravovať. Povedali vy. <laughs> veď, pre, veď preto som to požiadal, aby som vzpustila. Preto je dobre, že ste to reagovala, lebo vidíte, že aspoň vy máte predať. A takto musia ľudia navzájom spolupracovať, informovať a jednoducho povedať. Jak sa hovorí na audio, záznam protokolárne, a ostatní ľudia, ktorí sa dostanú k tejto nahrávke, či už teraz, alebo z archívu, tak nech pošlú tým milión 500 tým učiteľom, vychovateľom a ja neviem, do všetkých školách. Rozumiete? Ale ľudia to ešte, vedia. Ešte... No tak ešte pána Ľudia to vedia, dašu... že to bola čisto fraška. No tak áno, možno vedia Viete? tí, ktorí, ktorí, akože vy ich poznáte, ne? možno 200 ľudí, alebo, rozumiete, ako vy, alebo ostatní ľudia, ktorí to možno deňodene sledujú, ale obyčajní ľudia, alebo napríklad, ktorí si zapnú, ako hovorí, tú Markizu alebo neviem, ako alebo ja neviem, ďalších e, 100 tisíc učiteľov, ktorí majú vymité mozgy, napríklad akože, e, tým progresivizmom, tak absolútne nevedia, kto je ten človek na, na, na tej kamere. No ešte pán Papuga, neviem, či chcel na mňa reagovať. Áno, chcel. Bolo Janko, sa má slovo. Ja som, ja som chcel k tomu spieťovaniu, ktoré ste spomenuli, ak to tak môžem nazvať, ale iba to, že už aj máme pokročilý čas, že kontaktujte ma, ja som podobne niekedy rozmýšľal, len som to zavrhol z nejakého dôvodu, ktorým nechcem zaťažovať ostatných posúchačov. takže pokojne moje kontakty sú voľné, do, voľne dostupné, tak napíšte mi a ja poviem vám niečo e, k tomu, a pre divákov len to, že máte v podstate pravdu, pravdu to, čo hovoríte, ale to som vám hovoril aj minulé. Dobre, ešte vysvetlím tie základné pojmy. Keď môžu mať naši spoluobčania, slovenskí občania maďarskej národnosti, svoje vlastné školy od materskej po univerzitu v Komárne, prečo by to nemohli mať? Rusini, Goráli alebo hoc aj Romovia. Čiže zavádzať nejakú inklúziu a integrovaných žiakov natláčať medzi majoritné obyvateľstvo. V Lomničke majoritné obyvateľstvo sú Rómovia. Takže z tohoto hľadiska mne to prípada absurdné. Čiže tá drukerová reforma je kolosálna sprostosť a ono sa dospeje k tomu, čo poviem teraz. Premárni sa jedna generácia a zistia, takisto ako vo Fínsku, Švédsku a kdekoľvek inde, kde s takouto idiotinou vyšli, že sa musia vrátiť k tomu klasickému vzdelávaniu a zrejme od tých integrovaných žiakov medzi ostatných a od tej inklúzie budú musieť dostúpiť, lebo tak znížia úroveň toho vzdelania, že skončia tak ako američania, že s tými afroameričanmi, ak to mám tak povedať, a tým nechcem povedať, že Obama alebo ktorýkoľvek z týchto afroameričanov, že sú sprostí. Skôr je to moralne. môžem Áno. Môže být být? Být? Áno. E, pán pán Papugále, poslúhači, ja som obyčajný človek, ktorý jednoducho slovenským systémom, pán Azúcha vie, slovenským systémom a štátom bol donútený e, proste o, odísť z toho štátu. A teraz som už našiel nový systém, aj nový spôsob, len musím si to naštudovať všetko, ako sa zbaviť toho systému, čo sa týka aj naviazania na občanský preukaz pás a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo chcem ešte povedať? Pokiaľ sa ľudia budú báť povedať svoju pravdu a stáť za svojim názorom, či je to učiteľ, učiteľka, farár, kniaz, ja neviem kto, tak teraz cez víkend som sa hádal s jednou pani v Nemecku, lebo majú Strach, Nemci, toho, čo sa deje túto v Nemecku, aj povedať svoje názory. Dokonca som sa stretol s bývalým, jak by som to povedal, kraja, ako jedna krajanka, ktorá vyučuje piano, hej z Bratislavy si zobrala manžela Nemca. No a teraz som sa po dlho, ja neviem asi po troch rokoch stretol na, na plavaní tak sme prehodili pár rečej. Reč, to znamená, to, tento fenomén, že sa ľudia boja. Povedať svoj názor alebo zdieľať svoj názor je všade. No ale ja som povedal tej nemke, alebo proste hovorím ľuďom vám. Keď sa človek bude báť, tak ja poviem zo zo svojich skúsenosti aj, z, aj skúsenosti mojich známych, keď ešte pred koronou, aj počas koroní ľudí aj mňa poprepúšťali so spvýriemi a neoprávnenie alebo protizákonne, tak čo musí urobiť alebo som musel robiť ja, alebo iní ľudia Slováci keď sme v cudzom štáte s nejakou základnou znalosťou cudzieho jazyka museli bojovať na súdoch za svoje práva. A vy na Slovensku, keď vám to niekto hovoril pred x rokami, čo ste pán Hamazucha hovoril, že dve generácie, však 30 rokov si koľko, dve generácie? No. Tak akože keď teraz pani Zemanova, alebo istotní ľudia hovorili, že bolo, ja neviem, 70 zákonov prijatých, to znamená, že ta, tá deštrukcia už je naštartovaná. No ale tí ľudia, ktorí, ja neviem, sú v tej práci učiteľa, sa boja alebo aj vedia o tom, lebo chce, ja neviem, 20 eur, alebo 10 eur, alebo nejakú výplatu 800 eur, o 1500 eur, a pritom jeho deti na, jeho, na inej škole sú deštrovované, tak halo, ako, nejenevajte sa. A preto som mal ja aj takú hádku, alebo konfrontáciu s mojimi bývalými partnerkami, pretože takéto veci som otvoril vo vzťahu a keď som videl jednoducho, keď to nejde v partnerskom vzťahoch, alebo v rodinných vzťahoch, tak predsa nebudem deštruvovať sám seba alebo za každú cenu bývať vo vzťahov alebo produkovať nejaké deti, ktoré jednoducho budú deštruvované e, môjim partnerom, alebo rodinou, alebo systémom. Rozumieme sa? Takže ďakujem pekne. Môžu pán Papugáľov sa vám ozvem no, iným kanálom alebo iným spôsobom. Držte sa všetko dobré, hlavu hore. Nezavajte sa. Všetko dobré. Jozef, prečítajte si ešte v čete, tam a Janko napísal, že ho môžete kontaktovať cez Facebook alebo e-mailom, pokiaľ ho nemáte. Ja kontakty na neho mám. A toto platí nielen pre poslucháča Jozefa, ale aj pre ostatných poslucháčov. Takže máte takéto kontakty. Dostupná. Takéto kontakty, pán Papuga, alebo proste niečo mohlo byť uvedené normálne v popise relácií. Jan Papoga učiteľ napríklad kontakt, telegram a proste tak, ako sa kopíruje linky na, na, na telegrame, je tak jednoducho pod kontaktom Janka Papuga mohlo už byť aj telegramový kanál. A to isté aj na to občanské združenie, ktoré má pani Zemanová. No dobre, Danka, máme do konca relácie nejaké 4 minúty, má záverečné slovo. Držte sa. Ďakujeme, dovidenia uh, Ja chcem len pripomenúť poslucháčom Mirko, my s tebou spolupracujeme od roku 2020 Hej, tam boli nejaké prestávky a podobne Od roku 2020 sa snažím aj z psychologického hľadiska a hlavne z nejakého takého pohľadu psychohygieny hovoriť o problémoch, ktoré sami spôsobujeme deťom. Začali sme tým, že sme ich zatvárali, lebo 10 krát kýchol a bola tu korona. Nasadili sme im rúška a len 8 detí mohlo chodiť do, ško do školy. Podobné veci. Ja na inklúziu. O, upozorňujem od roku 2021 aj s Ivetou Komzalovou ja už neviem koľko videí, článkov komentárov, jak ona tak ja sme natočili teraz ide o to, že donedávna mi všetci kolegovia, psychologovia a, lebo ja som špeciálny pedagog nadávali, doslova mi písali že sa za mňa hambia za moje názory Čuduj sa svete, rok po korone psychiatri vyhlásili 30% náraz psychických porúch alebo problémov u školopovidných detí. A dva týždne dozadu sa z východu ozvala pani psychologička s podporou psychiatrov, že inklúzia, ako ju pripravil kaderník a pretlača Drucker je totálna kolosálna hlúposť. Ja som dodnes zožala tisíce si taká, si hentáka, vulgárnych slov, hambíme sa za teba ako učitelia, hambíme sa za teba ako psychológovia, lebo trepeš hlúposti. A odrazu za to, že niekto má dva tituly vpredu, tri tituly vzadu, áno, a blížia sa nám voľby, tak presne to, je, to bola moja reakcia aj na toho Horeckého. Odrazu vidíme to, čo nejaká Daniela od roku 2021 kričí do sveta a poukazuje, aké máme s deťmi problémy. Ej? Ja som na toho pána nechcela byť tak, ale mňa vytáča, keď niekto si vystrihne populisticky a, a vie, že je natáčaný tak vie, že si to môže dovoliť. Áno? A že to hneď to všetci preberú. Ale to, že priamo Horecký má palce v tej kurikulárnej, na to ľudia zabudli. V tomto pán Jozef má veľkú pravdu, že sa nevieme dať dokopy. O tom, že v Kešmarku bolo nejaké stretnutie ľudí a začali to organizovať ako protest, protesty 100 progresivizmu som vedela. Bohužiaľ, pre mňa je to ďaleko vlakom a v podstate celodenná nejaká taká akcia. Ak bude bližšie, určite, určite sa zúčastním. Ja som to už niekedy, Mirko, ak si pamätáš, sme to rozoberali, že progres je vlastne postup pred. Áno? Áno, pokrok. Hej, ale, ale to, čo sa deje progresívne a liberálne na Slovensku je čistý útok na, na rodinu. Na tú najintimnejšiu a najcitlivejšiu bunku, ktorá je základom každej spoločnosti. My nehovoríme o progrese vo vzdelávaní. Vo vzdelávaní máme ťažký regres. My ideme späť. Naše deti budú vedieť písať paličkovým, podpísať sa paličkovým a, dobre už končím paličkovým písmom aby vedeli si prevzať nejakú almužnu pri obsluhovaní nejakého robota ktorý vyrobí auto to je všetko čo chcú z našich detí takže na, ja nakoniec len toľko verím, že sme niečo poslucháčom dali ľúčim sa so všetkými ďakujem za možnosť že som sa mohla zase vyrozprávať a pozdravujem všetkých poslucháčov. Ľúčim sa s tebou, takisto aj s pánom Jozefom a najmä s pánom doktorom Janom Papugom. Bolo mi cťou že opäť relácia mala spát a mrzí ma, že tak ako povedal Jozef, že možno aj mojou vinou, skrátka nie sú informovaní tí poslucháči dostatočne, spektakulárne či ako by som to povedal aby to každý videl no v každom prípade vám všetkým ďakujem a ľúčim sa s vami zajtra máme politické rozhovory s Jozefom Hrdličkom a verím tomu že tá relácia bude aspoň tak dobrá ako táto do počutia.